kisfiú kalandjai a fővárosban. Jó napot kívánok mindenkinek, ez az Annó Budapest, az Önök a lázatos narrátorával. Fangs Nöded Miklóssal a mai helyszínünk, ahová várom Önöket, az a hűvös Völgy és a nagyrét. rét. Arra vagyok kíváncsi, hogy az Önök fejében milyen emlékek élnek ezzel a, mondhatjuk azt is, hogy intézmény, de azt is mondhatjuk, hogy a fővárosiak egyik legkedveltebb pihenőhelye volt hosszú éveken keresztül, mi volt ott? Célvölde, cirkusz, nem tudom, mert hogy én nem jártam oda, úgyhogy mindenféleképp, ha hozzá akarnak szólni, akkor hívják a 24 06, 95, 3 as számot, illetve egy másik számot mondok, amit eddig még nem mondtunk sosem. A 0630 197 14 49 0630 1971-49, illetve 06307 197, 1448-as számot. Úgyhogy kezdődjön az Annó Budapest, két órán keresztül a hűvösögyben fogok kentreni, bambulgatni, csillagokat nézni és célleböldézni. A vonaltúrsa végén pedig már itt is van velünk Péni István, ifjúsági olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok, ezüstérmes sportlövő, akinek a szülei is sportlövők voltak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön hogy került a, a hűvös vagy nagy rétre. Hát annól két évvel ezelőtt egy napilapnak volt az ötlet az, hogy nézzük meg azt, hogy egy sportlövő, mit kezdne a céllövöldébe. Mm? és akkor ennek a keretein belül uh, látogattunk ki. Annó egyébként én uh, kiskoromban a szüleimmel voltam kint, akkor még sokkal, sokkal inkább, uh, vagy sokkal több minden lehetőség volt ott a meg is lepültem, amikor ott jártam, hogy már igazából csak a szélöveldemünk az. Mik voltak azok, amikre így emlékszik a gyerekkorából? Hát, a, a, arról, hát volt, mint hogyha lett valami óriás kerék, vagy inkább lehet, hogy körinta. Mm. Igazából nagyon fiatal voltam, és egyszer vagy kétszer voltunk talán kint, Erről a szülőim lehet, hogy a mesélni, amikor ők fiatalok voltak, akkor még sokkal inkább működött ott ez a nagy és ez a szabad tevékenység? Hát akkor biztatjuk őket, hogy ők is telefonáljanak be. Majd visszatön őket, visszatönök. Úgyhogy, és amikor ott járt, akkor már tényleg csak a céllövöldön működött, és még annyin az még ott volt. Manny volt a célövöldés? Hát most pontosan nem tudom, de ugyanúgy hívták nétek, annyin céllövöldének volt Értem, és akkor mi történt ott? Hát úgy volt, hogy azt, azt szeretővel megnézni, hogy akkor tényleg, hogy, hogy mire képes ott egy sportlő. Mm. Meglepő módon viszonylag, viszonylag jó voltak a puskák, tehát nem az, hogy ez egy relatív fogalom, tehát igazából az, hogy, az, hogy mennyire pontos, nagyon közelről, nagyon közelről kell lőni. Slávia pusákkal lőttünk, és akkor az volt, hogy szerencsére volt lehetőség széltárra is lőni, tehát az első pár lövésnél meg tudtam nézni, hogy merre hord a puska és utána viszonylag nagy százalékkal a pálcákat azt szinte mindig ugye el tudtam találni, ahhoz, hogy a főnyereményt el lehessen nyerni ezt a képet, ahhoz háromszor kellett a a közepét eltalni, ami, ami azért már komolyabb nehézséget okozott, főleg ugye azért, mert ugye a cél mindig azt szokott lenni, hogy a, hogy a céllövöldés tölti be a fegyvert, és ugye gyakran azon, hogy a lövedékeket ugye összenyomják, és hiába ugye találja az ember kétszer, a harmadikra úgy összenyomja a lövedéket, hogy utána az a esély sincs, tehát azzal lehet mindig ugye növelni ott a, a, a a az esélyét, hogy megkérjük azt, hogy mit a a fegyvet. Uh -huh. És ez mit szól egy célövöldés? Hiszen jó, hogy nem ismerte önt, de hát amikor jön egy fiatal ember, és szép lassan leszedi az összes ajándékot, vagy a nyereményt a, a pálcákról, akkor azt szokták mondani, hogy na, köszönjük szépen, ennyi volt. Hát ez, ez nagyjából soha, nem nagyon, nagyon örültek nekem, amikor sorra ugye hoztam el a nyereményeket, de de, de úgymond nem, nem érzettük nekik direkt ugye, azt, hogy sportlő vagyok, és, és meg is lepültek ugye, azt, hogy miért jól megy. Aztán persze, amikor ugye, az interjúbe fejeztem, akkor készültünk képeket, akkor már ugye, mondtuk neki, hogy akkor ez, ezért volt mennyire sikeres benne, de, de úgymond, hogy örömmel, örömmel fogadták. Tehát nagyon rendesek voltak és készségesek tényleg. És mi volt a főnyeremény? A főnyeremény az egy, az egy kép volt, és ehhez kellett egy céltáblának a közepét általni háromszor, de ott is úgy volt, hogy igazából ő mondta meg azt, hogy mi az, ami találhatnak ilyen, mi az, ami nem, tehát, uh, tehát igazából ők döntötték el azt, hogy igen, igen hogy, hogy kinek szeretnék azt odaadni. És mi van a képen? De hát olyan jól sikerült, hogy, hogy ugye odaadni, hogy sikerült elnyelni. De hogy mi van a képen? A képen már, már pontosan emlékszem, hogy mi van, hogy azóta, azóta igaz, nem is hoztam el, tehát ugye ja. visszaadtuk, mert nem nagyon volt szükségem a képlét, csak az tényleg az volt, ugye, ott, hogy hogy megnézzük azt, hogy, azt, hogy mit től kell találni, és hogy milyen, milyen pontossággal lehet lőni. Szélve a völdében, úgyhogy már nem emlékszem, mi volt rajta. Talán egy, talán egy bó volt, nem, nem, nem tudom elmondani. Értem. És milyen élményekkel tért haza? Mit gondolt a hűvös vagy a nagy rétről akkor? Hát akkor már egy kicsit, kicsit úgymond csalódás volt, mert tényleg a gyerekkori emlékeimből színesebb volt. Uh -huh. és igen, igen, tehát már nem, már, nem, már nem ugyanaz az élmény volt és ugye maga ott a céllövöl, de se olyan állapot volt, mint ahogy én arra emlékeztem. De ugyanakkor meg én ugye lőni szeretek, hogy még nem a lőtér, hanem másra, akkor az is meg számomra ugye mindig elmentje a sportlövőként, úgyhogy, úgyhogy jól szórakoztam és tényleg öröm volt ott lenni. Azt azért tudom, hogy az ön szülei is sportlövők, ez hogy működik egy családban? Ez mondjuk egy ilyen, ilyen zárójeles kérdés, hogy mindenki fegyverrel járkál, és időről időre célba lőnek? Nem, nem így működik, hanem úgy, hogy a, a szüleim és a nagyszüleim is puskás emberek voltak, tehát uh -huh. a is a, a aktív sportlők voltak, a, válogatottak, a édesek akkor a világban a ez is, is volt, és akkor, amikor én fiatal voltam, akkor még édesapám még, még versenyzett, és eljártam többször az edzéseire, nagyon megtetszett a lövészet, és nekem is álma volt a szercer Először a focira próbálkoztam, utána, amikor. Amikor betöltöttem azt az életkorni, hogy a sportolészethez kell egy olyan bizonyos életkor, is, amikor elég elegendő fegyelve az embernek meg elég is a fegyvert, tehát ez nagyjából olyan 12 éves kornában van, uh -huh. akkor édesapukám levét előtte, és ott is sokat egyből, elég hamar jöttek a sikerek, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy tényleg utána már út, út vezetett azért, hogy, hogy, hogy profilá, és így elversenyző álljak. Hát akkor azt lehet mondani, hogy hajrá, hajrá. Nagyon szépen... Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Péni István, ifjúsági olimpia bajnok, világ és Európa bajnok, jelzőstérmes sportlőnek, hogy az Annó budapest rendelkezésére állt. Viszont Köszönöm szépen, viszont És akkor a telefonszámaink 24 06 3, illetve 0630 30 197 14 49, illetve 0630 30 197 14 48. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok adásban? Készsókom ön van, igen. Igen, Rostás Katalin vagyok. Ö, azzal szeretném kezdeni, hogy az a nagy és hűvös vagy az életem része. Én Na. ott nőttem fel Adéli Geten, ha ez önnek mond valamit. Persze. Ö, nem messze van már a nagy Az erdőn kell még egy kicsit buszsal menni, és ott nőttem fel egyszerűen. Na most hall engem? Igen, hallgatom. Ja, azért, mert olyan nagyon harc mindenért, a csöndes. Na most ott nőttünk fel, és ez azt is jelentette, hogy az iskolán például a Dimitrov úti általános iskola, ahova én 5 -dik, 6 -dik, 7 -dik, 8 jártam, uh -huh. a nyáron havaszal a torna órákat, a, a nagy réten tartottuk. Például voltak ilyen részek, területkék, ahol kivették a füvet, homokot tettek bele, és ott gyakoroltuk, meg csináltuk a távolugrást, meg mit tudom én, tehát euh, még ilyen szempontból is, azon kívül hétvégén lejártunk időnként, hát nem túl sokat, de időnként lehetett hajóhintázni, ott volt az a az a bizonyos euh, halasjáték, azt jaj, nagyon szerettük, mivel még kisebbek voltunk. Ja, a horgászat. <kül> És euh, nem messze a nagyvédtől, azt nem tudom, megvan, még volt a náncsinéni vendéglője. Azt szerintem megvan, de ott volt egy Balázs vendéglő is. A Balázs vendéglő az nem ott volt, a Balázs vendéglő az ott volt, ahol a villamos végállomás van. Uh -huh. Egy kicsit, tehát lehet, át lehet menni az erdőn is a villamos végállomáshoz is ott, és most ott van az 57-63-64-es 63, buszoknak a végállomása. Azt valamikor a 60-as évekbe oda tették. Ez, amit én mondok, hogy én ott nőttem fel, és ott jártam iskolába, ez az 50-es években volt, az 50-es évek elején. Uh -huh. Értem. Amikor a hét egyet közvetítették a, a rádióban, akkor azt nem lehetett ugyan a nagy éten hallani, csak az üvöltés, amikor az összes ember felfölüvöltött. Akkor például lent voltunk a nagy éten, és nagyon örültünk ennek, a, nem, nem hallottuk, hogy miről volt szó, később berült ki, hogy hét egyre győztünk, de az is egy szenzációs élmény volt, hogy gyerektől felnőttig mindenki üvöltött, mert éppen gólt rúgtunk. A mi? káposztas lángos, ahol a Balázs vendéglő volt, uh -huh. hát a Balázs vendéglőnek nagyon-nagyon tragikus története volt, az még az 50-es években, meg még kicsit később is működött, és lehetett ott jókat enni. Akkor én már nem laktam ott, uh -huh. de hát ugye ez a kétszeri leégés, és aztán most már teljesen el is van pakarítva, az internetbe utána néztem, hogy mi újság van mostanában vele, mert amikor én 2000, mikor is voltunk ott 13-ban, azt hiszem, és akkor a barátnőm majd ott, akik most az égeten még, akkor kimentünk villamossal, és ott átszálltunk a busznál, és nem, nem láttam a barást. Nem is figyeltem különösebben, de nem is láttam. És most megnéztem, hogy aztán végképp eltakarítottam. Igen, a Pedig egy nagyon kellemes kis hely volt, és hát ugye élt 213 évet az áll az internetben. És hogy, hogy, hogy, hogy hát rossz hírű is volt az. Tessék? hogy rossz híre volt a vendéglőnek. Hát aztán minden lett. Végül uh -huh. már minden lett, mert aztán mert ott laktak mindenféle hajléktalanok is, meg előtte voltak ilyen, ilyen, ilyen hogy igaz, magyarul a curél, tehát nem tudom, ilyen, de akik futtatják a lányokat. Igen. Ő, Na, szóval ebbe a millióbe, ebbe a pénz, pénzes szexmillió is talált ot helyet magának. Úgyhogy a később azt hiszem, az nem. Azok, akik ott éltek, és meg azok, akik oda jártak, azok már nem törődtek vele. És hogy mitől éget le kétszer is, hát azt, azt, azt nem, nem lehet tudni. Én legalábbis nem tudom. Lehet, hogy van, aki tudja, hogy hát szóval. És hogy Én emlékszik e vissza? Bocsánat? Szóval sajnálatos, hogy azt nem, éppen nem újították fel, mm hogy -hmm. nagyon-nagyon jó kis kiránduló helyet, kiránduló vendéglőt lehetett volna abból csinálni a mostani időszakra is. És hogy emlékszik vissza... A... Ha bár ö, azért most már az, hogy autóval járnak az emberek, például Adiligetre nem mennek le a buszhoz, hanem ott a Vámháznál elmennek fölül, és akkor jobb oldalon, jobb oldalon az autóból látja az ember a nagy rétet. ha meg a busszal megy, ami onnan a Balázs vendéglőtől elmeg hidegkút felé, majd bekanyarodik Remete felé, és úgy kanyarodik, még egyszer, és úgy kanyarodik ez Bal látja az ember a buszból a nagyrétet, tehát trémán körbe lehet menni. Hogy emlékszik Én vissza arra, bocsánat, hát halók? Igazlaknak azok. Ez ma is egy élő. Én nem tudom, hogy na milyen a nagyrét és hogy van a nagyrét. Na, az biztos olyan, amikor utoljára ott voltam, akkor még lehetett olyan hajóhintes is volt, amit át lehetett hajtani. És akkor az adilégeti laktanyából a katonák lejöttek, és akkor könyörögtünk nekik, hogy hajt, csál át, engem is vigyél, át, persze, hogy nem vidél át. Ja, hogy megpördült. Ah, az, az ember a bekötözés ellenére is kiesett volna, nagy bajba lett volna milyen dolgok. És hát nekünk meg az volt, hogy összegyítünk, ugye még pluszban a heti iskolai idő után iskolatársak, palátok, és akkor beszélgettünk kicsit focizni is lehetett, a szívön minden szabad volt csinálni. Éppen azt szerettem Én volna kérdezni, illetve próbáltam már egyszer, egyszer kétszer, ez... háromszor, azt szerettem volna Esé? kérdezni, hogy, hogy kisiskolásként tornaórára mentek, menve, hogy hétköznapi Kiránd hely is volt a nagy nagyrét, vagy csak szombat-vasárnap? Nem, nem, nem nagyon, nem nagyon. Uh -huh. ez, ez a, a, mi, mi az iskolánk, miatt nem volt hétköznap. Hét legalábbis én nem tudok róla, akkor a, akkoriban még mind szórakozó helyre nem is jártunk, az később volt az ugye 60-as évek között, amikor már iskolába nem oda jártunk, hanem bejártunk gimnáziumba, és akkor aztán hétvégé menegettünk, így, ha nem volt éppen más csinálni, vagy nagyon unatkoztunk ott, a hidegkúti oldalon meg volt egy mozi, hát ott láttam a világ legjobb filmjeit, no. de oda busszal kellett mert aztán, vagy volt kedve az embernek, vagy nem. Ugyan nem filmes műsor, de melyik a világ legjobb filmje? Aztán később, már nem tudom, de a hétközben nem hiszem én, hogy lett volna. Melyik a világ legjobb filmje? filmjel? Lehet, hogy hallottuk is volna, ha lett volna, és azért nem hallottuk, mert nem volt, de nem tudom pontosan. Kérdezhetek? Szóval így nézett ki a nálunk. Azt mondja, hogy, hogy mi a világ legjobb filmje? a világ legjobb filmje, az akkor készült filmek, amit nekünk teljesen tiszta újdonság volt, és ugye ezt a világ legjobb filmjét ez így zöjjel. Ja, értem, értem, értem, értem. értem, értem. 500 világ legjobb filmet láttam, én olyan vagyok, hogy mindig, amikor egy jó filmet látok, na hát ez, ez, ez tényleg, az után ez, ez, ez, tényleg szóval jön a következős. <gül> ja, hát oké, okay, az is nagyon jó, de hát ez most tényleg. Milyen filmeket láttunk akkor, mikor ö, olyan 10-12 évesek voltunk, akkor 60-as évek elején jártunk hátra. Uh -huh. Hát én meg nem mondom, ma már magának 77 évesen, hogy pontosan melyik filmet láttuk, csak azt tudom, értem, értem. az volt a híre, hogy nagyon jó filmek mennek, és nagyon szerettünk oda menni filmet nézni. Ugye ön Németországból hívott bennünket? Én Németországból nélek most már több, mint 40 éve. Értem. Nagyon kedves, és honnan tudta, hogy van ez a műsor? Mert a Kórádió cool hallgatója vagyok, mióta internet van, uh -huh. Nálam, tehát 12-2 óta Facebook, és állandóan hallgatom a Klubrádiót réges-régen, és most, hogy megvan a, a Facebook oldal, nagyon örülök neki, és akkor így kontakt még erősebbé vált, úgyhogy tudok kérdezni, stb. De állandóan hallgatom, hát a drága jó bolgárulat minden nap, úgyhogy. És aztán felfedeztem a magaműsorát is, és lehet nézegetni így a... A, az, én hmm. az interneten is annak alapján, amit az ember hall a Klubrádióban. Nagyon-nagyon jó a Klubrádió. Nem, nem is csak az, természetesen, hogy forma az egyetlen szabad rádió Magyarországon, de olyan jó ötletekkel, olyan jó műsorokkal, hogy nagyon-nagyon-nagyon so, jó. Én nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívott bennünket. Kész csókom. Én viszont viszont látom, Köszönöm én is. 24 06 3, illetve 0630 197 14 48, illetve 1449 kívánok a Hűvös járma az anno Budapest. Jó napot kívánok! Kész csopom. Hát én azért telefonáltam, én ott laktam 18 évig a végállomástól megy egy út egészen az erdőig és ott laktam a Bátori utcába és volt két kutyánk, úgyhogy ezt a délután, akkor lejártunk a nagyvétve a kutyukkal. Hát ez 5 évvel ezelőttig ott laktunk. Azt elfelejtettem megkérdezni az előző betelefonáló kedves hallgatótól, hogy a mutatványosok akkor nem is voltak nyitva hétköznap, ugye? Nyilván hát, csak szombaton. Nem, nem, nem, mi Amikor mi oda költöztünk, 20 évvel ezelőtt. Uh -huh. Akkor még megvoltak a végállomásnál azok a kis bódésszerű ö, mindenféle üzlet, úgyhogy azt tudom, hogy az utca egyik oldalán volt egy lángosos, a másik oldalán volt egy réteses, uh -huh. úgyhogy ez egy kész kihívás volt, amikor legyalogoltunk, de akkor még volt mindenféle ilyen kis bolt, és akkor még Igen. volt a Balázs vendégrők akkor ez egy nagyon kellemes, nagyon jó, jó lehetett tenni. meg volt ott egy ilyen pici kis házikosztos vendéglő, uh -huh. a, ahol ott a másik oldalon, tehát a Lángosos mellett. Szóval nagyon jó kis hely volt, amikor oda költöztünk, aztán szép lassan megcsinálták ugye, ezt a gyönyörű játszóteret, amikor felszámolták a kis üzveteket, a Balázs leégett, úgyhogy az a része az, az tényleg tragikus. Akkor még a, az Old Boys játszott, ott már mindenféle ilyen hétvégi rendezvények voltak. Hétközben csak a környékbeliek jártak kutyákat sétáltatni le a létre. Akkor még volt hétvégén körhinta, meg a mutatványosok is ott voltak még. Aztán, aztán szép lassan ez is elmaradt. Együtt bandáztak? Tehát egy jó társaság volt kutyasétáltatók a nagy réten? Hát igen, igen. de hát azon a környékről nagyon sokan úgy jöttek, hogy kocsival, uh -huh. kocsit ott hagyták, és akkor a kutyuk éltek társadalmi életet. Mondjuk én éjjel szerettem nagyon, főleg télen, amikor hó volt, és akkor az valami varázslatos volt ott az erdő. Igen, az elég csodás én lehetett. Az. Igen, az egy gyönyörű volt. Hát mi három évvel ezelőtt elköltöztünk onnan, és... Hát még most is fáj a szívem, amikor néha azért elmegyek a régi szomszédokat meglátogatni, mert nagyon, nagyon szép emlékeim vannak. Melyik? Aztán fölépítették ott a hüvit, uh -huh. úgyhogy hát most olyan városias lett. Azt nem tudom, hogy hallottál, vagy tud-e róla, hogy, hogy ott volt Magyarország első mozgó lépcsője. Hol? A művesvágynyelm volt ott Az útrővasút végállomásánál. És hova ment a mozgó lépcső? Mert a végállomásod... Igen, lebontották, eltüntették, befalasztották. Ja, értem, értem. Arra emlékszem, hogy amikor én iskolába jártam, akkor, uh -huh. akkor volt óriási nagy dolog a útrővasút lenni, és tudom, hogy az iskolából volt egy, azaz egy darab kislány, aki kitűnő volt, nagyon jó tanuló volt, és ő szokott mesélni, úgyhogy amikor odaköltöztünk, akkor elősértek ezek a régi iskolai emlékeim, hogy mekkora nagy dolog volt akkor az útteről vasút. Melyik a, a legemlékezetesebb vagy, vagy, vagy a legerősebb élménye vagy emléke a nagy kapcsolatban? Hát az mondjuk nem egészen a nagy van, csak amikor odaköltöztünk, akkor Hát ugye ott az eléggé fölfe, mi fölnaptunk majdnem a hegytető. Mm. És euh, akkor vettünk egy kis kutyát, mert ez, ez volt a nagy vágya a családnak, hogy kiköltözni zöldbe, akkor már gyerekek nagyok voltak, már nem kellett iskola, meg ilyesmi. Vettünk egy kis kutyát, és a kutyát az Istennek akart kimenni, sétálni, mert még pici volt. Mm. És akkor esett az első hó, és megérezte a ha havat a levegőbe, és na hajlandó volt kijönni. De hát én se még így a hegytetőn, és ahogy mentünk-mentünk a kutyával fölfelé, egyszer csak visszanéztem, hát olyan volt, mint egy sípája. Na mondom, gyerekutyos forduljunk vissza, és akkor szabályosan le lesieltem a bőrcipőmmel, úgyhogy a kőkorlát fogott meg, mind a két vállam eltört, Na hát azért mm. ez egy maradandó égünk volt. Igen. De attól még ez egy gyönyörű szép hely. A farázs vendégről még megvan, meg? Vagy a, a, a náncsi, náncsi néni. Az, az igen, igen, igen, igen. A náncsi néni az megvan, úgyhogy csak megközelíteni nem lehet, mert tele van autóval. Köszönöm szépen, hogy fölhívott bennünket és elmesélte ezeket. Kész csókom. Nagyon szívesen, viszont halásra. Hallás. 24 06 95 06 197 1449, illetve 197 14 48, ez az Annó Budapest. Hallóban napot kívánok! Visszatjuk a hallgatókat, hogy ha hűvös völgyel kapcsolatban vannak emlékeik, élményeik, akkor hívjanak bennünket, meséljék el, hogy milyen volt a minikoncert, milyen volt az építők napja, milyen volt a majális, a vasas juniális, hát mindenféle események érdekelnek bennünket itt a mai műsorban a hűvös völgyel kapcsolatban. Tehát 2406 953, illetve 2006 30, 197 14 49, illetve 14 48. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kisáró Árgyőrvők, és a Anno Budapest műsorról szeretnék tudni. Akkor tegye, mert már adásban van. Ja, na jó napot kívánok! Jó napot. Hát a következő felmerült előbb a kérdés, hogy hol volt a mozgó lépcső. Hát igen. az a villamos végállomásától ment fölfele, uh -huh. egy, körülbelül egy a 30 lépcsőfognak megfelelő távolságon. Úgyhogy aki nem akart lépcsőzni, az a mozgó lépcső ment. Tehát a villamos végállomásától ja, mit fölfele. Uh -huh. Úgyhogy ennyi. Tehát kérdezte előbb, hogy igen, hova igen, igen, igen, igen. ment? Hát tulajdonképpen. A lépcsőzés, ahonnan aztán már lehetett menni a gyalogösvényen a nagy rétfele, tulajdonképpen annak a kezdeti vik el a mozgó lépcső. Ön gyakran járt arra? Köszék! Gyakran járt arra? Ja, hát nem gyakran, de apámmal ö, egy jó pár szót nem. Ilyen családi kirándulás kapcsának. Hogy ha időben, el... Ami még jellegzetes hmm. volt, hogy volt török mézárus, és a gyerekeknek az ugye nagy élmény volt. Ha időben kellene meghatározni ezt a mozgó lépcsőt, akkor mikor volt? Tehát mikor járt arra felé az idesapjával? Hát ez körülbelül, mikor lehetett olyan? Hát olyan 50 évvel ezelőtt körülbelül. 50 évvel ezelőtt már volt mozgó lépcső? Volt. Hm. Hát ahogy ön is mondta, az országban az első mozgó lépcső ott volt. Igen, néztem, Úgyhogy... mert a Budapest régi képeken Facebook csoporton is kint van a mai annónak a tartalma, és valaki beírta ezt az információt, hogy ott volt a mozgó lépcső, valaki még vissza is kérdezett rá, hogy, hogy nem a skála volt az első, és akkor még a skálának se híre, se hamba nem volt. skála áruháznak még is híre hamba nem volt mikor a jövősül műzgó lépcső, az már létezett. Értem. Nagyon szépen köszönöm, Persze. hogy kiegészítette a műsort. Nagyon szívesen. Viszont hallása. És nyilván meglepődött az előző hallgató is, illetve, hogy mindenki meg fog lepődni, mert nincsen telefonosunk most, hanem aki telefonál, az egyből kerül. Mint például most. Halló. Én Jó érté. napot kívánok. Jó napot. Üdv. Kikapcsolná a rádiót? Én benne vagyok. Akkor kapcsolja ki a rádiót. Kérem szépen. Halló, halló. Igen, kapcsolja Kérem ki a rádiót. Haló, drága úr. ki van kapcsolva? Van kapcsolva? Maliú igen, igen, most jól hallom Ön Akkor mónapot. elmesélem a mozgólépcső történetét. De jó. Én, én 90-valahány éves vagyok, Gratulálok. és emlékeim szerint a korvináruhásban volt az első mozgó lépcső Budapesten és hazánkban. A Korvina áruházban. Tudjuk melyik a Korvina áruház? Persze, a téren. Na, hát az. az. Tudjuk. Jó. Ezért akarom ezt így elmondani, Aha. mert én azon kislánykoromban még ugrándoztam. Mármint a Korvinos? A Korvinoson. Mm -hmm. Az úttörő vasút létesítésével egy időben, illetve azt követően a naptári évet nem tudom, uh -huh. azt követően csinálták a lustáknak azt a kis mozgólépcsőt. Mikor készült az úttörő vasút. Hát azt nem tudom, de nagyon gyorsan ki fogom deríteni. Ezen az alapon meg lehet közelíteni a dolgot, de a korvináru háznál szíveskedjenek, kereskedni. Ne haragudjon, beletévedtem a műsorba, nem akartam én itt szerepelni. De nincs az baj, hogy szerepel. Jó, akkor köszönöm, ne haragudjon, hogy találkoztunk. Géza bátyó voltam. Géza bátyó, nagyon szépen köszönöm. Hello. Hello. 24 -06 -3, illetve 0630 30 -197 illetve 0630 30 -197 -48, és akkor közben megpróbálom megtalálni a, azt a számot, hogy mikor épült az útrővasút, és, és akkor el fogom mondani, hogy, hogy hány éves lehetett ott a mozgó lépcső. Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, a László vagyok! Üdvözlöm, László! Nem tudom, műsorban vagyunk, mert... Igen, igen, adásban van. Hát néhány kiegészítést szeretnék. Én a 60-as évek, vége 70-es évek legelején voltam sokat, mint gyerek a szívös A mozgó lépcső az valóban ott volt, de akkor az emlékeim szerint soha nem működött. Uh -huh. Tehát volt, volt, én kérdeztem apukámat, hogy mi ez a kis ház itt, szépen volt a fönt kiárata, Mondta, hogy mozgó lépcső, de működni nem láttam. A másik a nagy rét. Tehát én gyerekként nagyon-nagyon szerettem ott lenni. Hétvégente ott a fiatalok fociztak, piknik volt, említették a hajóhintát, a horgászatot, az, az mind megvan. Talán amiről nem beszéltek, hogy egy picit hátrébb volt egy színpad, aminek hát félkörívben volt egy természetes nézőtere, uh -huh. és a színpadon volt bábelőadás, voltak gyerekelőadások, különféle gyerekelőadások. Nem tudom, nekem az úgy tetszett, és nekem úgy rémlik, hogy volt is hozzá a színpad alatt bizonyos, mintha öltöző lett volna. Uh -huh. Na most, hát sok-sok évvel később, itt már kétes évek van, amikor az ember már felnőtt fejjel kimegy, akkor döbben rá, hogy minden más, mint ami, ahogy emlékezett a gyerekkorából. Kicsinek tűnik a nagyrét, gyakorlatilag eltűntek a, a azok a mutatványos bódék, amik ott voltak. Talán, talán egy van, ahol, ahol ha nem is virsli, de ugye most manapság nem divat virsli árulni, még majálison sem, hanem sülkolvász, meg, meg girosz, meg hamburger. Tehát, én a napjainkban ez megy, akkor, amikor gyerek voltam, akkor a lángos meg a virsli működött. 1950 volt, amikor épült a gyermekvasút, mm -hmm. tehát akkor most már valóban tudjuk, hogy, hogy mikor lehetett a mozgó lépcső és igen, említi... azt tudom, hogy a 60-as uh -huh. évek végén már biztos, hogy én nem láttam működni. Uh -huh. És uh, a színpaddal kapcsolatban találtam olyan képeket uh, az interneten, amin a mini zenekar játszik, török ádámék uh -huh. játszanak ott a színpadon. Hát nekem a török ádám és a minő maradt meg. Igen, igen. A a május első LGT lg tabán. Azok milyen Így jók van. voltak tényleg. Ezek kihagyhatatlanok voltak. Igen, ingyenes is volt. Hatalmas nagy tömeg. Én is így emlékszem. A sör is jó volt, még ha meg is akkor is. Vidékről utaztam fel az LGT koncertjére, Ugye egy évvel korábban jelent meg a Loksi albuma, és így nagyon emlékszem rá, hogy a, a koncert vége felé Somló Tamás feldobta a szakszofonját a magasba, és aztán elkapta, és folytatódott a koncert. Ez ilyen nagyon erősen megmaradt bennem, illetve hogy akkor készült volna egy dokumentumfilm is, eh, azt hiszem, hogy Sándor pár rendezte volna az LGTV, és, de hogy rossz idő volt. Esett egész délőtt az eső, és délután már egy kicsit így helyreállt, és nem volt rossz Na de, igen, tehát ez a tabán, az egy másik műsor. Most ugye a nagyrét, és hát nem tudom, hogy, hogy mostanság biztos nincsenek már olyan rendezvények, illetve, illetve az, a fajta, az a fajta ilyen össznéptű buli, uh -huh. tehát ott mindenki jól érezte magát. Most elgurult a labda a másik focipályára, senki nem csinált belőle problémát. Pokrocokok voltak leterítve, családok ültek ki. Tehát, és, és hatalmas, hát nekem, mint gyerek, tömeg volt, tehát ettől el lehetett ott férni, de azt hiszem, hogy ez ennek valahogy, valahogy vége lett. És talán, talán a rendszerváltás után lett vége. A munkásmozgalmi emlék, mire emlékszik? Az nem az volt, ami a villamostól ahogy le lehetett menni a nagy rétre? Azt nem tudom, hogy az volt, de hogy, hogy két tenyér volt, meg egy, egy gömb a közepén, ami nyilván a, a Földet színvizált. Aztán az is eltűnt. Köszönöm szépen, Mert hogy hívott bennünket. Én köszönöm. Viszont hallásra, 24 30 30 197 14 48, illetve 1449. Haló jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kész csókom. Szeretnék beszélni a hősöldi Akkor tessék, mondja, hallgatom, Szóval én általánosban jártam a Ló, nem, Lónyai utcába, és onnan mi minden nap kimentünk nyáron. Mm -hmm. Ott volt a táborunk a suliból. Vittek villamosra végig a városom minket, és egész nap ott voltunk És mit csináltak ott? Hát mindent, hát gyerekek voltunk, iskolába mm -hmm. jártunk, és nyári szünet napközi volt ott. Én is láttam azt a az szerintem az volt az első, tehát pontosan nem tudom, de én az ülőjét 21-ben láttam és ott állt meg ez a villamos, a sarkó, 63-as. Mm. A... Kivittek onnan teljesen odáig, le se kellett szállni. Csak mi voltunk az iskolában. A 63-as villamos ment át az Erzsébet-hidon? Hát ez külön villamos volt a gyerekekkel, mm. igen. Villamos, az... ez már a szabadság hídó, nem? A szabadság híró? Nem tudom melyik hídónak, inkább a szabadságon mentünk át. Uh -huh. Az a nagyváradtéről indult a villamos. De ez külön villamos, hogy csak mi szálltuk föl. Fel. Fel. Igen. Igen. Hallom, hogy a nagyságos úrral éppen megbeszélik, ő hogy... Ő jobban szólt, ő <laughs> okosabb ő. Hát én jártam mondom, átadom, jó? Jó, jó. Elmondhatok én is egy emlékbe? Hogyne. A 90-es évek során valamikor volt egy szakszervezeti maján is a hűvös vagyban. akkor én még szakszervezeti tag voltam, mint nyomdás. és akkor az ott voltunk, akkor mutatták be ott a Szotig, a Horn Gyulát, mint, uh -huh. mint várományosát a miniszterelnökségnek. Azt hiszem, akkor már talán meg is volt a szavazás, és így ünnepelték őt. Hát leginkább ilyen nyugdíjas korú, régi elvtársak eltársai. volt. Ja, hát Kovács, vagy el, természetesen. És hazafel, az érdekes az, hogy ott volt persze ingyen sör, mint a régi szép időkben, ugye. Vittünk egy pár üveget magunkkal még hazafelé is. És a villamoson egy úr adat jött mellénk, hogy hol szereztük ki ezt a sört. Mondtam, hogy hát ezt mi ingyen kaptuk, tessék fogjon egyet és így a ő is hálás volt. Azt mondta, hogy na, ezért én hálámul mondok egy tuti tippet. Én abból élek, mondta ő, hogy a kaszinózom, és abból úgy megvan a havi biztos nem, És akkor elárulta nekünk a tuti tippet. És mi volt az? Sajnos nem éltünk vele. Azóta sem. Úgyhogy majd, ha valaki magámban fölhív, akkor jó ezért elmondom neki. Jó, hát ezért elmondhatja, hát ketten vagyunk, illetve a nagyságos Ha mondta, hogy mindig csak egyetlen színre szabad tenni. Ja. Én azt hiszem a feketét mondta. Ez ullát lehetett. Akkor. Igen. És ez persze olyan, hogy néha veszítünk, de hosszú távon a, a szerény, de tuti jövedelem megvan benne. Azt mondta, hogy ő évek óta ebből néz. Nos, ez, hát ez volt az a négy. Ez jól hangzik. Köszönöm szépen, hogy betelefonált. Szívesen. Viszont Viszonthallásra. Viszont és biztatom a hallgatókat, hogyha vannak emlékeik a Hűvös Völgyel kapcsolatban, étterem, például a még nagyon keveset beszéltünk, vagy a koncertekről, vagy az építők napjáról, akkor hívjanak bennünket 24 06 Halló, jó napot kívánok! Halló, üdvözlöm Önöket! Üdvözlöm én is! Nekem gyerekkoromból, főleg abból vannak szép emlékeim a Hűvös Völgyi mm -hmm. nagyrétet illetően, de előtte szeretném helyesbíteni, mert a mozgó lépcső az a 60-as években épült, tehát akkor még híre, hanva, nyoma sem volt, ott egy sima kő lépcső, vaskorlátokkal ment fölfelé az úttörővasúti, és onnan aztán lehetett besétálni. Aztán volt egy aluljáró is, igen. De nem ez a, nem ez a lényeg, hanem hogy én egy angyalföldi iskolába jártam. Értem. És felső tagozattól kezdve szinte minden évben kiment a hűvösföldi nagy rét volt az osztálykirándulás, uh -huh. és hát ott mindenféle a számháborútól kezdve egyéb játékokat űztünk, akkor még nem volt koedukált osztály, úgyhogy olyan igazi jó vadfiú játékokat játszottunk. A hűvösvölgyi nagyréten kívülről tudtam, hogy hol vannak a nyomós csapok, mármint hogy vizet csak abból lehetett inni, és hát persze volt ott hajóhinta, meg egyéb ilyen, akkor körhinta, hát. Gyönyörű, gyönyörű környék voltja, és még egy, hogy rengeteg szarvasbogár volt, hogy ez az évnek, talán májusban volt, hogy szarvasbogarakat tudtunk fogni. Amivel mit csináltak? Mit csináltak vele? Hát, amit ilyenkor a gyűjtögető fiúcskák csinálnak, Ilyen gombostivel <gül> átszúrják. Akkor még ez Megmondom, mikor volt, hát ez az 50-es években mm. volt. Tehát 56-57-58 ezek, ezekben az években volt. A másik már felnőttkori élményem mm. az egy szinte festői élmény. Egy görög barátom meghívott. Ők minden évben a, a hazai görögök ott rendezték meg valamilyen nemzeti ünnepük alkalmából a találkozójukat. Ilyenkor több százon vagy talán ezren is ott voltak, és akkor piknik, egész állatokat sütöttek, stb. stb. És ami nagy élmény volt benne, azt azzal vezetem be, hogy a csontvári zarándoklása cédrúshoz című csodálatos és világhírű monumentális művére emlékezett ma is, ha arra gondolok, ugyanis egyszer csak valami eladásra összekapaszkodtak, ez a sok ember kézen fogva, és képzeljük el, mintha szírta ki, nem, nem éppen szírta ki volt, szóval valami görög táncot sorba, füzérbe, Jól emlékszem -e arra, hogy volt ott egy nagy fa? Nem tudom. Mintha lehet, hogy ezt már hozzáképzelem a, a cédrus a, a miatt. A csontvári miatt, igen. <gül> Tánk, körbejárták, körbetáncolták, lányok, fiúk, férfiak, nők, vegyesen, és egyszerűen hát, csodálatos látvány volt, és ez náluk hagyomány volt minden évben. De jól hangzik. A mi nagy nagyrétünkön. Miért, ha, miért hangsúlyozta azt, hogy a mi nagy nagyrétünkön? Hát úgy mondjam, hogy a pestiek, vagy a budapestiek. Hát Igen. Már úgy értem ezt, ugye, hogy a hűvösvöldi nagyrét az egy színfolt. Igen. Budapest egyik színfoltja. Most nem tudom, milyen lehet. Ez például azt hiszem a 80-as évek legelején, vagy talán nem, nem a 70, ez a 70-es években volt ez a szarándoklás a Cédrushoz, és bennem ilyen, ilyen nyomot hagyott, ilyen csodálatos élmény. Nagyon szép. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm. Viszont, viszont hallásra. hallásra. A telefonszámunkat tudják, ez az Annó Budapest, amely ma hűvös völgyben jár. Lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik délelőtt kint voltak, illetve nyilván vannak olyanok, akik most is kint vannak a Nagyréten. Mindenféleképpen hívjanak föl bennünket a 240953-on és meséljék el. Egyébként Juan Pálinkás János, a Klubrádió Onlapjának egyik szerkesztője, kezelője írt nekem egy, egy adatsort, küldött el egy adatsort, hogy a villamosvégállomás egykori helyén az útrővasút üzemfőnökségi épülete előtti térrel szabadtéri mozgó lépcső kötötte össze 1955-től. Ugye itt a gyerekvasútról beszélünk, és ez volt az első mozgó lépcső Magyarországon, tehát 1955-ben már volt. Haló, jó napot kívánok! Nagyon napot kívánok, Mária vagyok. Üdvözlöm. Igazából én is a mozgó lépcsőről szeretném volna mondani, hogy ezért én 54-et akartam mondani, 54-55-öt. Uh -huh. Pontos a, lett volna. Az, az idős úrnak valóban igaza van, hogy az első mozgó lépcső az a házban volt, az ami a Pörtintről az első azon a széles lépcső részen ment föl. Igen. Nem ott volt a mozgó lépcső, mint ahol most a mozgó van. Nem ott volt. Igen. A, az úttörővasótnál, illetve a hűvösföldi mozgó lépcsőt, azt pedig az úttörővasótások kezelésébe adták. Igen. És amikor az a lépcső elindult, akkor lenne szinten is, és fönn is volt a forgalomtól függően, Kettő vagy három diák, illetve hát úttörővasutas, uh -huh. akik segítették az utasokat, utasokat. Tehát akik a közlekedőket segítették föl a mozgó lépcsőre, illetve fönt pedig, aki mondjuk nehezebben mozgott, vagy gyerekek, azt pedig lesegítették. Ez egy egyirányú mozgó volt? Tehát csak fölfelé, illetve, vagy kettő volt? Tehát le is lehetett jönni, M, vagy csak felvitt? Felé, és akkor ez egy, fölül egy ilyen, tehát az egészet mind egy ilyen hátszerű valami beborította, tehát hogy az eső ne érje. Uh -huh. Ez egy fedett helyen ment, és akkor egy olyan kis tisztásra ért, illetve útra, ami részben balra, hogyha fordultak, akkor az úttörövasút épületéhez ment, amit az én... Emlékezetem szerint inkább 48-49-ben építettek. Hüvösföldjben később Széchenyi hegyről indult az első úttörővasút, és aztán a mai Bújdos, ö, Szépjuhászné, vagy nem tudom, hogy hívják, Ságveriligetnek hívták régen azt az állomást, addig ment Széchenyi hegyről, aztán ment Hüvösföldjbe le, és a úttörővasút épülete és a úgymond garázs vagy képház között volt egy sín, és az alatt kellett igazából arnak az útnak menni az valóban szinte szembe volt a mozgó lépcső kiáratával ami a nagy ment. Értem. És akkor a nagy réten, ami mondjuk hát számomra hm, egy rádió emlék tulajdonképpen, Nos. hogy János napon, tehát azt hiszem június végén, 20 hanyadikán szokott az építők napja, ott rendezték uh -huh. egy nagy rendezvényt, és az egyik ilyen ünnepségen egy kis kisfiú tűnt el. Ajaj. És az volt az első mondjuk olyan, nagy port felvert hír, hogy, hogy egy gyerek eltűnt ebben a nagy forgatagban. De aztán gondolom, hogy meglett. Nem tudom, nem. Ez inkább nem lett meg, mert még egy pár napig utána keresték meg, hirdették aztán, hogy, hogy mi lett belőle, nem tudom. Az biztos, hogy, hogy egy 1938-as cikket olvastam. Ez, ez Nem, ez, ez nem, be, be, igen. 50-es évek végén illetve 60-as uh -huh. évek elején lehetett már. Nem, hanem történt egy gyilkosság 38 ban ja? a hűvös nagy Nagyréten, egy, egy pszichiátert öltek meg, és erről szólt egy riporta annak az újságnak a címlapján, amit Kardos Úrzafát küldött nekem. Tehát csak adalékként akartam mondani a Hűvösvölgyhez, ja, meg a gyerek eltűnéshez. És igazából ez a nagyrét tényleg olyan volt, hogy a diákok Szeptemberbe illetve a tavasszi időszakban kirándultak hétköznap, akkor talán csak egy lángosos volt meg, meg egy bódé, ahol esetleg ilyen mána, mánádban mit, ilyesmit <tos> lehetett inni, de a nagy kirakodás célövő, de ilyesmi ünnepnap, vasárnap volt. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon de kedves, köszönöm hallásra. szépen, legjobbakat. Viszont halásra, 2406953, és mondja a kollégám, szerkeztünk Árva Brigita, hogy, hogy nagyon sokan hívják a 2407953-at, az nincsen bekötve a pultra, minden kemény Danihoz, tehát azt nem, nem tudjuk fölvenni, sajnos. Halló jó napot kívánok! Hello. Kész csók. Halló! Készcsók! Halló! Nem, akkor Marika néni vagyok. Kész Marika Azt néni. szeretném elmondani, hogy a 70-es években én hozzájutottam a belügyi szemlet című folyóirathoz, uh -huh. és abban volt egy nagyport felvert gyerek eltűnés, uh -huh. aki szintén valamilyen népünnepség során a népligetből tűnt el. Uh -huh. És ennek a gyermekelt, az, ez is egy kisfiú volt, és ennek az eltűnésnek a kapcsán megemlítette annak idején az újság, a, a folyóirat, uh -huh. hogy volt ez a nagy réti gyerekeltűnés és soha nem került elő. Uh -huh. Ennyit szerettem volna elmondani. Érdekes, nem hallottam róla sohasem. Köszönöm szépen, hogy elmeséljte. Viszont hallásra. Tézz sokan, hallásra. Halló, napot kívánok! Halló, szia! Hello! Sziketi Liza vagyok. Szia, Liza! Én azt szeretném mondani, hogy a 80-as évek legelején voltam a férjemmel, akkor még hát nem volt férjem, csak bőlegény. nem volt, és építők napján mm -hmm. a nagy réten, és utána a kaja a Balázs vendéglőbe, Igen. akkor a rándotós, mintha a tenyeret kinyitva, <gül> <gül> úgyhogy meg sör, meg mit tudom én, üdítők, virsli, leves szóval minden, minden volt az építők napján. És mit lehetett csinálni? Hát, hát ott az építőket ünnepeltük, Aha. mert a férj, férjem építésvezető volt, meg köműves, meg, meg újjászületett, született, mert hanyat leesett az első emeletről, úgyhogy de csak medencetöréssel megúszta, uh -huh. és akkor mindenki arra emlékezett, hogy de a szigeti, hogy, meg, hogy még bement még a irodába is. Betegen hát törött gerincsel. Töröd -gerincsel aha. Igen. Úgyhogy aztán a gyerekemmel voltunk kint a vasúton, az útörő vasúton, nagyon tetszett a gyereknek persze, hát végül is aranyosak voltak a kis lurkók egyensapkába, meg izé, hát én már retro vagyok, úgyhogy aztán a legközelebbi dolog emlékszem, hogy azt hiszem a Normafa ott van a közelben, mert én palotai vagyok, úgyhogy uh -huh. nem nagyon, ez volt a harmadik, hogy arra felé jártam. Télen, az Aha. anyukámmal még élt, de én akkor átestem a hóba, hogy jaj. Hát igen, ezt mondta az egyik kedves betelefonáló is, hogy, hogy a bőrcipő ilyet talpán csúszott le a, a domboldáról és aztán el is tört a kezét. Tudod, de fér fércent is hó volt. Uh -huh. Úgyhogy megnéztem a füvet. És uh, mikor voltál a utoljára? Utoljára? 80-as éve. Igen, ez, a, ez, ez például egy nagyon fontos kérdés, hogy miért mondtak le az emberek a hűvös vagy a nagy rétről? De lehet, hogy nem de, mondtak de, le. Én nem tudom, én mondom, én palatai uh -huh. vagyok, most meg be vagyok zárva, mert úgy szeretnék elmenni egyszer, a, egyszer oda a rádióhoz, és veletek találkozni, mert a, amikor a, a, a, amikor a Mikónak megszülettek az ikrei, én igen. küldtem az SMS-t, én hetsemős voltam. Aha. Június 2-án születtek az ikrek? A, e, igen, igen, és aranyos volt az Andris, mert visszaért, de most már szobafogságra vagyok itt élve, mert palotálok, két mankóval járom, Aha. úgyhogy én este nem tudok köröket. Jó, hát majd mindenféleképpen szer, szeréte egy találkozásnak. Igen, jó lenne. Tudod, én szoktam mondani neked a csokonainak a filmjeit. Igen, mikor. igen, igen. Úgyhogy régi régi klubrádió vagyok, klubrádiós hallgató vagyok, és, meg retro. És mit, és mit gondolsz a, a, az új műsoridőről? Nagyon klassz, nagyon igen? klassz. Én a, anno Budapest, a máskor is betelefonáltam, mm -hmm. tudod, nekem volt a jelmezemre, a fehér ruhámra kiírva a szózat, mikor jelmezbálba igen, volt. Igen, igen, igen, nem rá. Úgyhogy... Hát, Köszönöm de. szépen, Liza, hogy hívtál bennünket. Szervusz, drágám. Viszont Fél percünk van, úgyhogy most nem fogunk új telefonálót beadni, majd a hírek után, és még egyszer biztatom a hallgatókat, hogy ne hívják a 2407953-at hanem csak a 24 at illetve a 30-esra kezdődő számon érhető el az Annó Budapest ma délután. A két telefonszám az 0630 197 1449, illetve 06 197 1448, az Annó Budapest ma a hűvös völgyben túrázik, bóklászik, emlékeket keres. Írek után folytatjuk. Halló? Igen, jó, most már lehet hallani, az előbb itt volt egy kis technikai probléma, rátettem a telefonomat a köhögő gombra, és emiatt aztán nem hallottam magamat, és csak így beszéltem bakvilágba. Szóval jó! jó Kész csokom Hallgatom. Én Éla Eszter vagyok, Pálinkás úr, mert nekem csak Pálinkás úr magad. Szeretném mondani, hogy nagyon gyorsan mondja el a telefonszámokat. Azért képtelen volt az írni, most Igen? az utolsó 30-ast azt fel tudtam írni. Ugye kicsikét lassabban lehetne, jó. jó? És a másik, ugye, ugye magának nem túl jó ez a vasárnap délutáni időpont. Ezt mi, mi, miből gondolja? Hát én úgy veszem észre, de a hallgatóknak higgyel, hogy ez a legjobb, mert ez a, ez a délután, hétköznap uh -huh. délután, hát ezt csak a nyugdíjasok hallgatják. Igen, igen, féltem is tőle. És Jó, az... mondjuk én is az vagyok, de hát azért az, az embereknek dolgok van hétfőn. Nem hétfőn volt, nem tudom melyik nap volt, mert soha nem tudtam hallgatóknak. Kedden volt Na mindegy, nekünk jobb. Uh -huh. Valószínű, hogy jobb a hallgatóknak a vasárnap. Én csak annyit szeretnék a hűvösvörgyel kapcsolatban. Én soha ilyen hétvégi, vagy nagy ünnepeki, nagy réti bulikon nem voltam, hanem az egész gyerekkoromat a hetedik kerületből a nagyanyámmal, a betonból. Főleg, amikor nagyon meleg volt, fölültünk a villamosra, hűvös lesz, hűvös leszálltunk, és fölgyalogoltunk a disznóféig. Hát onnan már nincs messze nagyrét. Uh -huh. Nekem ez egy nagyon hosszú útnak tűnt, és hegynek fölfelé mindig. Hát én voltam olyan 5-6 éves, 50-es években, és vittük magunkkal az ennivalót, és ott voltunk egészen sötétvedésig, emlékszem a tücsök círipelésre, meg a kakuk uh -huh. és hintát vittünk, és ott volt egy nyomókút, az, arról ittuk a vizet, úgyhogy én nekem milyen emlékeim vannak, és, és hát nagyon jó volt. Milyen hintát vittek? Igen? Milyen hintát vittek? Hintát vittünk, Igen. olyat, hogy volt egy, volt kötélen fából, és, a, és egy foágra jöttük ja, szóra. Aha. Értem. És akkor, mikor ott voltak gyerekek a környéken, ők is odajöttek hintálni. Értem. Úgyhogy vittük a hintát, vittük a pokrot, az ebédet, és két téglak között melegítettük meg az ebédet a lábosba, amit a nagyanyám reggel megfőzött. Ez elég jól hangzik. Igen, és a nyarakat így húztuk ki. A dögmeleg nyarakat. Igen. Sokan voltak? Hát a testvérem volt én és a nagyanyám, aztán ott kerülöttünk mindig akadt valaki, főleg hétvégén, hétköznap nem annyira, de nagyon jó volt ott, lehetett olvasni, hintázni, nagyokat aludni, és aztán mikor más sötétedett, akkor mentünk haza. Ja. Nekem ez, ez az emlékem van. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kérem szépen. Viszont viszont hallásra. Tehát akkor mondom lassan, 24, 06, 95, 3. Csak ez a szám működik a vonalasokon. A vonalasokon, illetve a 06, 30, 197, 14, 49, illetve 06, 30, 197, 14, 48. Remélem, sikerült megjegyezni. Halló! Halló! Halló, magatom. Szia, én kollega vagyok. Hello. Szinte pálinkás. Miközben én nem vagyok az... Oké. Okay. Jó, jó. Szóval én a Miklós Na, vagyok. El, én meg a János. Hello. Pansz not de János? Mondjuk úgy. Jó. napig azért használják azért a hűvösvögi nagyrétet ilyen rendezvényekre. Tavaly meg tavaly előtt például napi rajzfesztivált szerveztünk oda, Ugye uh -huh. a Dafitember meg a napi rajzak nagyon népszerű, és van egy ilyen társaság, akik azt gondolták, hogy jó lenne élőben is találkozni, nem csak uh -huh. a, a kommenteken keresztül, úgyhogy hozdövött néven szerveztünk oda ilyen fesztivált, az alapvetően egy ilyen klasszikus fesztivál, tehát hogy nincs, nincs ilyen kötelező belépő, nincsenek ilyen ö, ö, kereskedelmi reklámok, stb. stb. Mindenki hozhat magának ilyen kis ö, grillezőket, uh -huh. szólott a zene, tavaly már voltak volt koncertek is, a Malacka és a Tahó, fölépett többek közt, ö, volt egy alkalmi formáció is. Ö, egy nagyon jó hangulatú buli volt, ami... Ami a saját örömünkre szól, és az ilyen igazi piknik hangulata volt, meg egy ilyen, mintha majális lenne, és úgy tudom, hogy idén is lesz, azt nem tudom, hogy ott lesz-e, mert még nem kezdtük el szervezni, de hogy én úgy látom, hogy ezért biztos nem annyira él, mint mondjuk régen, a 60-as években, de hogy ezért van, csináltak ugye ott egy ilyen futókört, tesszene is futottunk ott Horváth Szocialista polgármester, állandó polgármester jelölte, és eh, akkor éppen ott, ott futott. Uh -huh. A nyomok út, amit az előző hallgató mondott, az még megvan. Tavaly májusban volt ott éppen egy cirkusz is, tehát hogy odaközött odak, az, az a Colorado cirkusz pár napra. Uh, néhány éve meg biztosan volt a, de szerintem még tavaly is ezek is de meg a Wusley, azokat a fotókat, amiket a honlapunk kiraktunk a műsorhozatokat, már éve csináltam. Zsákban macska, minden, minden van. A másik még, ami eszembe jutott, hogy a lángososról is többször beszéltetek, ami meg ott van a 61-es végállomásánál. Ez meg van még? Az megvan még, csak az történt, hogy egy-két éve eladta a régi tulajdonos üzemeltetője valaki másnak, de hogy a mai napig működik, és én onnan tudom, mert sokszor, sokszor szoktunk arra elni a kutyákkal sétálni, úgyhogy tudom, hogy az ott még éle és működik. Arra emlékszel, hogy mikor voltál ott először? Jó, hát én, valami, ugye én nem budapesti vagyok, szóval, hogy én, én 92-ben jöttem Budapestre, valamikor ilyen gyermekvasúttal én, én jártam ott, de úgy uh, igazából az elmúlt 7-8 évben kezdtem, hogy járogatni arra Sokszor van az, hogy ilyen kutyás barátokkal kimegyünk a kutyákkal, és ott sétálgatunk, uh -huh. Nekem ugye nincs, nincs meg ez a klasszikus hűvösvörgy élményem, uh -huh. de azért még látni olyan, olyan dolgokat, mint például... Uh, van az például egy ilyen, hát egy ilyen régi emlékszem, hát egy ilyen kő, amiben bele van vésve a bunkócska kezlete. Igen, a igen, arra emlékszem a... Az a mai napig megvan még csak... A kottája, megvan. a kottája a van, igen. A kottája igen. és az a, a kottája a ez meg az első, első két sor. sor igen, igen. igen. igen. Ez még megvan ott. Hát ö, aztán hallottuk, hogy ott most valami kézzelobta pálya épül, meg hogy a most egy kicsit ott a nagy répet átalakítják. Nem tudom, én egy kicsit féltem a helyet, mert egy ilyen békébeli kellemes hely, és ugye is választottuk a fesztiválnak. A helyet, napi Igen. Jó. Mert egy nagyon kedves, klassz kis hely. Nem fogom kihagyni a következő napi fesztivált, amikor lesz. Hogy, ha, hogy idézem grafitembert -e. E. e? e. Júliusban tervezzük még pontos dátum nincsen, nem mm. majd, majd szólunk ebből lesz Oké, okay, Juan. Köszönöm szépen, hogy hívtál bennünket. Én is köszönöm. Viszont halásra, szia! 24 06 haló, jó napot! Való, jó napot! Novák János vagyok, és egy régi emlék visszajön a fűzös Mi is természetesen ilyen városi emberként a menegelővel menekültünk oda ki, és különösen kislányainnak kislányaimnak volt egy biztos pont, hogy ott lehetett horgászni, és a horgász az mindig nyert. Tehát az, onnét, onnét indult el a hangulat, aztán ott töltöttünk többnyire egy napot, vagy uh -huh. a környező vendéglőkben. De ami miatt az egészen szembe jutott, hogy útközben volt eddig egy mutatványosok, és volt ott egy lidliputi ember, aki néha a gyerekek után is ment, és képeket vágott, attól nagyon féltek a lányaim, de aztán az élet összesodort fel egy előadásban, uh -huh. a tália színházban, és hát ö, egy nagyon furcsa ember volt, Lajoskának szólította magát, de azt a személy azonosságiában egy női név volt, és ö, aztán ö, életem szerintem egyik legjobb előadását. megrendeztettem az üdvű mamát, aminek a főszereplője Molnár Piroska volt, és az üdvű királyt Lajoska játszotta, és magára tórta bevásárló kosárba, dolog teljesen őrületes volt, egyszer játszottuk le egy, egy angol csoport miatt, de az előadás méltó volt az eredeti übének a szellemiségéhez, fantasztikusan őrületes volt. Lajoska brillírozott benne. Aztán. Egyszer csak felszámolták a Bódét, ahol ő alkalmazott volt, vagy, vagy nem is tudom, szóval elég szoros kapcsolatban volt azzal, aki a bódi tulajdonos volt, uh -huh. és akkor hozagadta a ajándékba ezeket a különböző felfújható tárgyakat, amik hát hamar kipukkadtak, mert ezek más több éve ott porosodhattak, és még utoljára adott egy tobozt, azt mondta, hogy ez nekem szerencsét fog hozni, és mai napig megvan és őrzem, hogy lajoska jut eszembe is, ez a furcsa világ, amit ő magával hozott, és tulajdonképpen az egész sorsában, ami egyszerre volt, mindig egy ilyen mó mókára törekvés és exhibicionizmus, és sok szeretet, amit uh -huh. az embernek adott. Szóval ez a kettő együtt visszajön a hűvös völgyel nekem. Szerencsét hozott a toboz? Öh, megvan még, úgyhogy még az összegzésre rájött. <gül> Mert nekem egyszer egy tévés rendező mondta, hogy, hogy az embernek mindig kell, hogy legyen a zsebében gesztenye vadgesztenye, mert hogy akkor lesz pénze. És ö, egy ideig hordtam is, de azóta sincs. Tehát, lehet, lehet, nem hogy, hogy, lehet, hogy, hogy nem jó az gesztenyét az nem tudom nem lepérni. Valahogy az ember annyi pénze van, amennyiből éppen kijön, akkor az már majdnem a boldogság. Az. Köszönöm szépen, János. Én Viszont köszönöm. hallásra. Hello. 24 az Annó Budapest ma a hűvös völgyben jár. Haló! Haló! Kész aló. csókon. Á, akkor én vagyok. Ön! Nem, nem baj, ha szól a rádió, kikapcsoljam? Hát jobb lenne, ha kikapcsolná, mert akkor no. nem visszhangoznánk. Egy pillanat. Jó, jó, jó. Addig elmondom a másik számot is. Kész. Sikerült? Igen, jó, akkor hallgatom. Na, Soval Hűvös nagyrét, uh -huh. 1998 filmforgatás. Én akkor siófokon voltam, valamilyen zenés körökben érdekelt, és reggelenként, hajnalonként autóstoppal jártam bestatisztálni, és a nagy réten volt egy forgatás, olyan fáradt voltam, hogy Hát vonulászás volt, én meg lefeküdtem és el, elaludtam a rét közepén, uh -huh. ott rajtam keresztül vonulászott a többi valami, május elsője, vagy nem tudom mi volt. Lényeg az, hogy mikor fölébredtem, üres volt az egész érség, és mellettem ott volt egy lezárt borítékban a pénz. Uh -huh. <gül> szóval nagyon szép emlékem volt ez. Melyik film készült Ez a ott? nagy lelkoség. fogalmam sincs, egyet sem láttam, amikben szerepeltem, míg a Saul fiát sem léztem meg, mert olyan kemény volt a forgatás, hogy azóta nem, nem is nagyon jelentkeztem többre. Uh -huh. Értem. Viszont akkor tisztességes emberek voltak, hogy nem, nem Igen, hordták el a pénzét. A tiszta szervező volt, uh -huh. a Baumholzer a filmgyárnak. Igen, ismerem. Nem volt mobiltelefon, internet, semmi, hanem küldözketett táviratokat, és mindenkinek be kellett jelenteni, hogyha elhagyja Budapest területét, és oda küldték a táviratot, tehát le kellett adni a címet, hogy mm -hmm. hova szándékozom menni, nem, nem éreztem póráznak érdekes módon. Most biztosan marára már kiakadnék. Hát igen, csak úgy átalakult a kommunikáció, tehát nem is tudom, hogy adnak-e még fel emberek táviratot egyáltalán. Azt nem szerintem nem naponta összesen hatvanat, ha jól olvastam. Minap volt egy cikk erről az Indexen, hogy, hogy hogyan csappant meg a, a táviratküldések száma. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Időt köszönöm viszont szépen. Hallás. Viszont hallásra. 0630 197-1449 0630 197-1448 Halló? Halló? Kessék beszélni? Halló, ha hall engem. Valaki van a telefonban, de úgy látszik, hogy, hogy, hogy valamiért nem jött össze most a, a kapcsolat. Halló? Halló? Kész Jó napot kívánok kárja nevem. nevem. És a poszkolépcsővel kapcsolatban elharagudjom, most nem tudom, hol hagyták abból, hogy mikor, mikor épült, vagy miben maradt. 1948-ban döntöttek arról, hogy megépítik ezt. 1950-ben adták át. Jó, De... na most akkor én megnéztem a Googling, uh -huh. ha nem haragszik. És itt az van, hogy 1931-ben a budapesti korbináruházban helyezték üzembe a üzemben Magyarország első mozgólépcsőjét. Uh -huh. 56 és 73, míg a budapesti gyermekvasút hűvös végállomását, a BKB végállomással mozgólépcső kötötte össze. Uh -huh. Tehát ez itt van a Google. -ba. Értem. Innen néztem ki, azon kívül eszembe jutott az, hogy édesanyám azt mesélte, ő dolgozott, 910 született, és 26-ban dolgozott a korináróházban, és ő mesélte azt, hogy ott volt az első mozgólépcső. Igen, e, e, akkor, amikor volt a korvinálóház az Annóban, akkor biztos, hogy ez Aj, bocsánat, szóba bocsánat, is bocsánat, került. Ho, a rádió, Igen. Is a Igen, nagyon kedves, köszönöm szépen. Szóval, hogy amikor az anno Budapestben a, a korvináruház szerepelt, akkor már beszéltünk arról, hogy ott volt az első mozgó lépcső. Nem, nem Jó, tudom, hogy... Jó, csak most hogy... is hallottam, hogy erről szól van, és mondom, igen, hát igen. már helyre fogok. Nagyon kedves, hogy helyre rakta. Már bocsánat, hát a Google rakta helyre, de... És itt van egy másik bejegyzés, hogy uh -huh. 26-ban nyílt, itt volt az ország első mozgó lépcsője, a mai napig működik, hát ezt nem tudom. Akkor biztos, hogy így van, a Google nem téved. Nem. Jó, hát akkor viszont csak azért, na ragyunk már végre ennyiben, mert ahányat hallottam, ahány hozzászólás, mindenki más mondott. Hát ez egy ilyen műsor, hogy időnként az emlékek egy kicsit így eltávolodnak, egy-két évvel előrébb, hátrább csúsznak, ez előfordul. Hát igen, igen, régen volt. Úgyhogy hát a nagyrétről én csak annyit tudok mondani, hogy időnként kiálltam a sétálni, nagyon kellemes volt, körbejártam az egészet, ami egy jó nagy kör, és utána mentem vissza a villamoshoz. Szóval ilyesmi. Köszönöm szépen. Nagyon szép, eszett, Kész sokan, a a szépen. Kész csók a Minden jót. 24 06 95 3, illetve 06 30 197 1448. Haló. Halló. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot. Jézus, hogy mi írtál? Én már a rádióban ben vagyok. Igen, igen, igen. Jó, ahhoz kérlek, Fenyősi vagyok is. Hát én oda jártam, úttörő táború, ezt már mondta valaki, biztos, mert annyira. Jártunk oda sokáig Igen, Igen, a Fatila úttörő tábor mm. volt. Ezt itt konkrétan nem? Nem, nem mesélték még ezt. Nem! Egy, egy hallgató én beszélt a arról... sokáig Igen. A túlsó felé, egy kis patak választott fel és a túlsó oldalán. 9. kerületi. Igen. Jadiski volt írva József Fatila úttörő tábor és a ott. Ezt mesélte a hallgató is, hogy az ülői 21-ben laktak, és a 63 as villamost említette talán, ami keresztülment ment a Szabadsághídon, és ott volt a végállomás a Hűvösvölgyben. Igen, de nem, a, nem egy 63-as, egy teljesen külön villamosra várt minket a ülői uton, uh -huh. valahol ott a Tarikálmán utcánál. Igen. És minket várt, és mi teljesen külön vitt végig, végig, végig, egész az ülőjúttól vitt végig, az, az végig tudott menni. Ja, hogy, hogy, hogy, hogy nem is voltak megállói, hanem gyakorlatilag Nem voltak ilyen... megállói, de külön villamos külön voltak járat. a Aha. tiákoknak, és akkor reggel vittek minket, és este hozott megint haza egy ilyen külön villamos. És mit csináltak Mokáig az úttörőtáborban? Mit csináltak az úttörőtáborban? Hát mindenfélét, tehát be volt kerítve, vagy kerítéssel, és hát ott alamdáztunk, nem tudom, nem kellett. jó volt egy zászlófelvonás, igen, arra emlékszem, mikor kértünk, akkor valamit kárcsalóztunk, is. nem az volt komoly mozgalom, ami az egésznek. Eljúli, Külön voltak az osztályok, külön uh -huh. voltunk csoport, tanárok vigyáztak ránk, És akkor már lehetem a hatodik heteig valami engem kicsaptak onnan. A táborban? Igen, igen, kizártak, tudom, amit csináltam valami? Valami rosszat csináltam, és akkor kizártak, és akkor ugyanúgy kijártam én mert el kellett menni otthonról, ugye reggel nyár volt, uh -huh. mintha én még, még tisztességes gyerek lennék, és kijártam, és akkor a túloldalon befogadtak a kovácsék, akik Nagy Kovácsivalak, és övék volt minden körhinta. Uh -huh céllövölde, dobozdobáló. És akkor volt olyan, hogy tudom. a kipsz kacsákat csináltuk mi egész nyáron. Ez akkor még volt, nem volt műanyag. és uh -huh. kipsz formálva, és akkor festegettük, festék, azokat céllövöldözték utána. Én már csak úgy ízéből csibészk módon jártam ki. Akkor már magánúton. Értem. És akkor érdekes volt ezt. Egyszer, egyszer például volt egy ilyen népünnepély. Uh -huh. Kihordták a hordó söröket, mégincs hibész módon már hétköznap egyet fölbe be, a hordón a, a dugót. Aha. Iszonyatos szökőkút volt, és szavadtunk értele. Értem, nem megitták, csak szórakoztak. Nem, akkor csak szóra. De, hogy nem tudtunk kínni, mert az hihetekben sugárval ment, akkor futottunk. Mm -hmm. És akkor jó kárt csinálhattunk. Valamilyen építőknap lehet igen, lehetett. Igen, lehetett. Igen, igen, Basas, vagy, igen, igen, igen. Talán Basasokban. Igen, igen. Az építőknapja is ott volt. Ott volt ott. De hát azért kiderült az egyik eh, kedves hallgató betelefonálásából, hogy a görögök is ott ünnepeltek. Évent ott találkoztatunk. Jaj, és... meg volt csodálatos dolog. A, a, a, a gyerekek ott voltak a... Mi egész kicsik voltok akkor 50-es évek legeleje, uh -huh. amikor volt a Koreai háború. Igen. Főn volt a Kimírszen iskola. Uh -huh. Ben volt a hűvös, vagy egy gyönyörű, szép épület. Ez ben volt az erdőbe. És ők jöttek ki, és azok, mindig egy kicsit háboroztunk velük. A, a, a koreai menekült gyerekek. Uh -huh. Ez a Kimírszen iskola, és ide voltam, mint a, a görögök. Görögökre nem emlékszem. Koreákra emlékszem, lányok, fiúk. Aha. Hasonló 8-9 éves gyerekek voltak, mint mi, és akkor mindig egy kicsit háborúztunk. Örök más másfajta népség volt, és nagyon érdekes volt. És volt közös nyelv? A, nem, de, de megértettük egymást. Hát igen, hát, ha háborúzni kell, akkor, hogy... akkor nem kell nyelv. Igen. Nem, nem, egy gyerek módon fotbaloztunk is velük igen, fociztunk, uh -huh. és ez ott volt a hűvös, hogy nagy rét mellett valahol benne az erdőben egy gyönyörű kastély. Ez új adalék. Ezt nem tudtuk a, a ki, Igen, azóta nem, a kimészet, Aha, igen. igen. Egy dalt tudtam, és próbáltam egy koreai fogorvosnak tuddolni. és nem ismerte meg, amit egy kislány énekelt, és annan emlékeztem még rá, még a szövegére is, de egy furcsa, nem emlékezett rá. Uh -huh. Amikor azt hittem, hogy tudom, még száz év múlva is. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló. Készcsók. Halló. Halló. Jó napot kívánok. Irem szépen én el szeretném mondani, hogy mi ugyan nem voltunk a férjemmel és baráti társaságban, nem voltunk olyan hivatalos turisták, ilyen turistaegyesületből, uh -huh. de nagyon szerettünk kirándulni, és hüvösvölgy, hüvös illetve a nagyrét volt általában vagy a kiinduló pont, vagy pedig a visszatérési pont, ahova megérkeztünk. Nagy kovácsi, nagy szénás, nagyon nagy kirándulásokat tettünk uh -huh. a gyerek együtt, hát akkor még nagyon fiatalon. Most arra szeretné, a kérdésre szeretnék önnek válaszolni, hogy vajon miért szünt meg ez a nagy élet a nagyszínáson és általában a kirándulások. Hát sajnos megjelentek a kocsik. Nekünk is a 60-as évek végén volt először autónk, és akkor már messzebbre mentünk kirándulni. Akkor mentünk Esztergomba, hmm. akkor mentünk, ahova csak tudtunk, elmentünk, ahova eljutottunk, mert az ember szeretett volna világot látni. Hello? Értem, értem, igen, igen, hallgatom. Igen, nagyon rosszul hallom, nem tudom, nem jól volna. Szóval ez az egyik, amit el szeretném Aha. volna mondani, hogy sajnos a az autók tették tönkre azt a világot, ami akkor volt, a nagy élet ott Hüvösvölgybe és a, na, szóval azon a területen. Uh -huh. Értem. És szeretnék megemlíteni egy vendégöt, amit viszont nagyon szerettünk, az egy megállónyira volt a Hüvösvölgyi végállomástól a zöldfa vendéglő. Az egy igen jó vendéglő nagyon sokan jártak oda, nem tudom, meg van-e még, mm. de szinte hozzátartozott ahhoz, hogyha mondjuk megjöttünk a nagy rézösvölgybe, és akkor egy megállott mentünk, Aha. és ott fejeztük be a napot. Volt valami kedvenc étele? Hát igen, rántott bárány. Mm. Igen. Nem is tudtam. Úgy, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Viszonthallásra! Mert vannak ilyen helyek, ahol az ember tudja, hogy mit kell enni. Van, aki rántott sajtot kér, van, aki erőlevest tojással, hát ilyesmi. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szünde vagyok. Készcsók. Ö, hát lehet személyes ilyen családi történet is. Persze, hát mindegyik az. Ö, igen, igen, részint igen. Már olyan szempontból, hogy ez még... Azt hiszem, hogy az 1940-es évben történhetett, uh -huh. a legalábbis nagyon már elmesélése alapján, hogy ő olyan 13 éves volt, amikor kint volt a családjából üvös, üvös nagy réten, uh -huh. a a hűvösölgyi nagyréten, és hát ahogy így elmeséli, akkor ott olyan nagy élet volt, és... A közeli fiúcsapat azon tanakodott éppen Bográcsban készítettek paprikás krumplit, és azon tanakodtak, hogy be kell -e rántani, Én és te. a nagyomám odaszólt nekik, hogy az Istenért benerátsák yeah. a paprikás krumplit, és hát megkérdezte egy ember, hogy hát ő ezt honnét tudja, hiszen olyan nagyon fiatalnak mm -hmm. tűnik, és akkor mondta a nagyomám, hogy hát neki is sokat kell otthon segíteni főzni is, és akkor megkérték rá, hogy akkor segítsen neki nekik a főzésben, uh -huh. és hát a már persze ezt szívesen vállalta, és hát ő, ő, tulajdonképpen a fiatal emberből lett az én nagypapám, és, a, és hát a nagyomámból nagy nagymamám természetesen, és aztán hát, több mint ötven évet éltek így együtt. Szép és családi vagy, történet. Egy, egy családi történet, igen. Úgyhogy köszönöm, hogy elmondhattam. Ön nem járt mostanában arra? Hát, mostanában nem, már régebben jártam kirándulások alkalmával. Kevesebbet voltunk mi ott igazából. Nekem inkább több emlékem fűződik a, a libegőhöz, és eszembe jutott az is volt egy olyan eset, talán ötödikes lehettem, amikor... amikor hát énekaros kirándulás volt, Igen? és a ribegőnél voltunk, és ö, hát lelibegtünk ugye elfontról lefelé, tokás szerint persze, és, ö, és aztán lent, amikor az énekaros tanár számolta össze a gyerekeket, akkor kiderült, hogy egy kis fiú ö, valahol elkalódott menet közben, és ö, hát én a mozgékonyságomról így híres voltam, mm. És akkor valószínűleg ezért kérdezhettem, meg tőlem, hogy van-e bátorságom visszamenni fölfelé, de gyalog. És, és mondtam, hogy hát persze igen, és hát egy tanárral együtt elindultunk fölfelé és gyalog. És hát én akkor döbbentem rá tulajdonképpen. Mert ugye addig föntről lefelé néztem csak a tájat, de akkor döbbentem rá, hogy azért fölfelé menni akkoriban, koriban. Ez ugye a jó 30 évvel ezelőtt volt, hogy hát akkor is azért ember próbáló volt, ilyen buckákon keresztül. Szóval szép egyébként, így fölfelé is, otnél lentről, de, de hát szóval elég, elég eléggé próbára tett engem is. Viszont hát azért ez szerencsésen végződött, mire visszaértünk, addigra meglett a fiú. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy meglette a gyerek. Meg, meg, meg, természetesen meglett, úgyhogy azt nem tudom már, hogy hol, mert én éppen eléggé sokat kellett, hogy pihegjek, mire visszaértem, de, de, de meglett, igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, Kézcsókom. köszönöm, hogy meghallgattat. Viszonthallás, 24-06-95-3, haló. csókom hallgatom. Én napot kívánok, Erzsébet vagyok. Én is szeretnék egy ilyen régi családi történetről beszámolni, hogy az én nagymamán a gyermekvédő, gyermekbarát társaságba volt bent, annó még a 30-as években, aminek úgy tudom, hogy a hüvösöldi nagyréten, hogy tábla is volt elhelyezve a nagymamámnál. Sajnos a nagymamám 1945 elején meghalt, úgyhogy én már a nagyréti gyerektáboli részben én nem tudtam részt venni, mm -hmm. amikor már felnőttebb voltam, akkor egyszer-kétszer kint voltam, megnéztem, de ezt sajnos nem tudom, hogy a nagymamámnak a neve még mindig ugyan ott van a nagyréten, az valamelyik emléktáblán úgy, mint a gyermekbarátnak a vezetője. De érdekes ezen Igen, gondolom. szóval mindig is egy nagy-nagy gyermektábor volt tulajdonképpen uh -huh. nagy réten, ami, ami gyerekekhez fűződik, és ahol a gyerekek biztos, hogy mindig nagyon jól érezték magukat. Hát én már csak akkor, amikor már a úttörővasút megnyílt, akkor voltam én az vasúton. De hát nagyon-nagyon régen nem jártam Nagyréten, de el fogok menni megnézni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy még ugyanez a nagymamámnak szóló emléktábla, hogy még ott van-e Nagyréten vagy nem. Hát én ennyit Ez nagyon fontos, de egyébként miért nem ment ki az elmúlt években? Hát, családi problémák Aha. miatt, betegség miatt, férjem és egyéb uh -huh. dolog miatt nem tudtam kimenni, de tulajdonképpen vonzódom, és, és nagyon szívesen megnézném, hogyha majd arra időm és, és egészségügyi állapotom engedi, akkor meg fogom nézni. A, a szavát fognám, hogy ha kiment, és megtalálta a táblát, vagy nem találta meg, akkor mindenféleképp hívjon fel bennünket vasárnap, és azért... Ezt tegyük jó, majd hozzá jó, a jó, jegyzetben. Önnek, jó? Nagyon kedves. Meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Haló jó napot kívánok. Most éppen nem csörög a telefon, gyorsan elmondom a telefonszámokat, meg a témát. Ma a hűvös völgyben jár az Annó Budapest, és lehet bennünket hívni a 24 on Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Ági vagyok. Kész csók, Ági. Eddig még Senki nem beszélt arról, hogy télen mi történt a Nagy-Réten. Télen volt egy sportegyesület, aki csinált futó sípáját, uh -huh. nagyon élvezetes volt, nagyon szerettünk kiállni, amikor hó volt. Úgyhogy hogy ez egy érdekes dolog volt, ugyan a, a kirándulók mindig betapostak a a meghúzott pályacsíkba nehezen értették meg, hogy mi sífutni szeretnénk, nem gyalogolni. Uh -huh. Ez egy nagyon kellemes élményünk volt, és szívesen emlékszünk erre vissza. Nyáron mit csinálnak a sífutók? <gül> hát nem tudnak sífutni. Igen, igen. Azon, úgy, hogy hogy, de, hogy, hogy... szárazon. A... Értem. A nordic vókik ott szoktuk csinálni nyáron. Uh -huh. De síléccel sokkal kellemesebb és élvezetesebb. Akkor még rendes és nagy telek voltak? Hát akkoriban voltak, ez a 90-es évek elején volt, akkor uh -huh. nagyon sokszor, majdnem minden hétvégén ki tudtunk menni. De jó. Vagy, hogy? Nagyon szerettük. Köszönöm szépen, Vagy hogy elmesélte ezt. Kérem. Kész jót. Jót. Viszont a műsorát, viszont hallásra. Megtisztelő, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Hallo. Készcsókom, kapcsolja ki a rádióját! Már is megtörtént, kérném szépen, én marschanéni vagyok, 85 Marcia éves, néni. és azt szeretném mondani, hogy gyerekkoromban, ugye a, a 85-ből kiderült, hogy én éltem Budapest ostromát, is, mint annyi leromlott gyerek, hát én is elég cingár voltam, és akkor előkerült valahonnan egy rokon, akinek még akkor megvolt a hüvösföldi villája, és akkor engem oda elvitt, és akkor ott, ott próbáltak egy kicsit feltáplálni, aminek nem nagyon örültem, mert hát én Tejbegris világéletembe utáltam, de ez nem tartozik a tárgyhoz. Viszont akkor is járt már a villamos, akkor még nem ezen a számozással volt, hanem 56-os volt a uh -huh. villamos és azon egyszer megláttam egy nagyon érdekes hölgyet, egy csodálatos kalabba, és kiderült, hogy a Nemzeti Színháznak a nyugdíjas gyönyörű színésznője volt, nem jut eszembe a neve, a Szőke Csodának hívták, uh -huh. és, és mondták, hogy hát ez egy nagyon nagy színésznő volt. Egyébként... Később, amikor már túrázni tudtam, akkor nagyon sokszor indultunk a, a hűvösföldi végállomásról, és ott a közelben van a Vörös Pocsolyás nevezetű hely az erdőbe, uh -huh. ahol tényleg hát az erdőben mindenféle ne, ilyen pocsolyák voltak, és maddisznók is fürődtek benne. Vörös Pocsolya? Vörös Pocsolyás, Vörös pocsolyás. Így, Az, az is van a, a, a Budai-hegyek turista térképen. És azt szeretném mondani, én nyugalmazott könyvtáros vagyok, valamikor a Szabo Ervinnek a dolgozója voltam, és fogok szólni a Budapest gyűjtemény vezetőjének, Sándor Tibornak, hogy vegye fel magával a kapcsolatot, mert a maga anyaga olyan csodálatos, hogy az bizony beletartozna a könyvtárnak a Budapest gyűjteményébe. Hát igen, én igazából azért szeretem az Annót, mert... Egyrészt nincs két egyforma műsor, másrészt meg azok a történetek kerülnek elő, amelyek egyébként így az emberekben benne maradtak volna, tehát... Persze. Öm... Hát a, nagyon sajnálom, hogy a múlt héten nem tudtam telefonálni, mert akkor későn kapcsoltam, és uh -huh. akkor írtam is magának, akkor nem tudom, hogy továbbították-e, küldtem -e az interneten egy levelet. A fővárosi tanácsnak volt az időlője ott, ott kint, Fű szépen a uh -huh. Dunaparton, és hát ott csodálatos Rómaján. élményeim, Rómain, uh -huh. és hát minden nyaramat ott töltöttem. Uh -huh. Hát köszönöm szépen. Úgyhogy fogok szólni a Sándor Tifornak, hogy próbáljon magával beszélni majd valamilyen Jó. módon. Jó. És köszönöm szépen ezt az egész műsort, mint olyat Isten Kész rukom, Isten áldja. Hallo, jó napot kívánok! 24 06 3, illetve 06301971449. Kapcsolja ki a rádióját. Haló! Jó napot! Ki kapcsolná a rádiót? Igen, már csinálom. Köszönöm szépen! Mikor Zsúnyadi hívnak. Üdv. Már régebben beszéltünk a... Először egy privát, úgymond privátot. A beszéltünk többször, amikor a Kádár műsor Igen. és mindig kapcsoltak azonnal ugyanígy, mint most. Igen. Ha mondd meg nekem, csak privátban visszajölt valaki egyszer is ezzel a bizalommal, hogy nem volt szűrő és nem volt visszahívás? hívás, Sose. Én is így értem, aztán, aztán azóta próbáltalak hívni, illetve hát szóval a műsor, mm -hmm. és a hölgy mondta, hogy várjunk meg, miről akar beszélni. Szóval elkezdett, ha nekem erre már nem volt kedvem mindegy <tos> elnézést. A, a mozgó akartam beszélni, mert nagyon megmaradt gyerekkoromból, még hogyha visszatérhetünk rá. Persze. Arra emlékszem, Nyolcadik keretben laktunk, és hát mi más lett volna a hétvégi szórakozás, többnyire édesapámmal mentünk kirándulni, 63-as valóban végigvitt, uh -huh. és a hölgy is jól mondta, mert a moszkva meg az 56-os is ment, Igen. Hát még az is járt akkor, nem csak a háború könyvég. És a lényeg az, hogy egyszer csak rácsodálkoztunk erre a mozgó lépcsőre és arra emlékszem, hogy hát ez messze nem kötötte össze az úttörő vasutat a villamosal, szóval ez egy ilyen 25 vagy 30 méteres, méteres igen. körülbelül és arra emlékszem, hogy édesapámot beszélgetett, mert ő beszkáltos volt, beszélgetett ott valami Hozzá, hozzáértővel, vagy ismerőse, és ő mondta, hogy felgyorsult a metróépítkezés, és ez egy, a metrónak egy kísérlet, ilyen fárasztó mozgó lépcsője, ilyen járatos. Uh -huh. Ezért aztán járt letelé is, legnagyobb csalódásunkra letelé is, de többnyire fölfelé, mert azt játszottuk a nővérem, majd fölmentünk vele, utána oldalt, vissza, leszaladtunk a ahányszor, uh -huh. ameddig a szülő türelme bírta, és akkor néha csalódottan vettük tudomásul, hogy járt lefelé is. Tehát ez ilyen járatás volt, vagy járatpróba, vagy mit, uh -huh. tudom, valami ilyesmi. Ennyit tudtam hozzátenni, de messze nem kötötte össze, hát onnan még jó nagy sétá volt, jó nagy, hát egy sétá volt az úttörővasút hogy, jó, oda szóval, hogy... A Köszönöm szépen, szóval hogy most azért változott meg a, a műsor struktúrája, mert, mert vasárnap délután nincsen telefonosunk, és hát visszaálltunk a régi, addig jó, még Kádár éles, vagy anno Budapestes I... eh, nagyon, rendszerhez. Nagyon szimpatikus ez a bizalom, mert rajtatok kívül sehol nincsen, és mégse jön vissza, szóval egyetlen elmebeteg se jelentkezik, hogy elmondja a világ megváltóját kontroll nélkül. Hát jó, biztos leállítanád, de, de akkor is, szóval én nem vettem észre. Nem, nem, nem, én sem emlékszem rá. Jó, köszönöm, köszönöm szépen. Viszont hallásra lássuk Hello. Hello. 24 -06 illetve 0630 1971449 197 illetve 0630 30 197 14, -30 -197 -14 -48. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Szűcs vagyok. Kész én arra szeretnék egy pár szót mondani, hogy hallgatva, hogy milyen jól érezték annak idején magukat az emberek is, hogy meg voltak elégedve például Hüvösvölgyi Népkerttel, hát mm. én a másik oldaláról mondanám, hogy az a cég, ahova az a hüvösvölgyi népkert tartozott, én ott dolgoztam, és bizony rengeteg munka volt hétvégeket, sokszor 120-130 ember dolgozott a hüvösvölgyi népkerbe, például, hogy meg legyenek elégedve a vendégek, akik oda jártak. Mi volt a munka? Hát én mondjuk a központban dolgoztam, nekem uh -huh. a munka sajnos az volt, hogy szombat-vasárnap úgynevezett ellenőrzésekre kellett kimenni, Igen. hogy minden rendben van-e. De akik ott dolgoztak, azok tényleg mindent megtettek azért, hogy úgy menjen. De ez a népkert, ez valami vendéglátóipari egység volt? Mert vagy... először a második kerületi év uh -huh. volt, utána pedig az Észak-Budai vállalaté volt. És akkor ez csak hétvégén volt nyitva, ugye? Nem? Nem. nem közben is, csak az hát, a negyede Igen, és még egyet, hagyd mondjak, arról nem eset szó, a Mária Remetén is volt egy, a Remete vendéglő, oda is igen sokan jártak hétvégeken, és ott is jó konyha volt, ott a templomnál volt ez, azt nem uh -huh. is már lebontották, nem emlékszem. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lett vele, de az is egy ilyen nagy kiránduló hely volt, és, és ott is rengetegen voltak szombat vasárnap tehát nem volt probléma az, hogy valaki egyen egy rántott szeletet, vagy egy akármit, uh -huh. ami ott árultak. Mindig gondom nem volt drága. Nem, nem. Hát például arra tényleg, ahogy így beszéltem, mert egyszer önnek volt egy műsora a csillagegyről, ott is, oda is, a mi cégünk tartozott uh -huh. a csillagegyi strandételem, és emlékszem rá, hogy egy gulyás leves 3,50 volt, és abba tényleg marhaúcs volt, krumpli, stb., ami abba kellett. De jó. Hát jó, hát a fizetések is természetesen nem ilyenek voltak, de egy nagyon átlag, vagy átlag alatti keresetű ember is meg tudta engedni magának, hogy egy hétvégét ott eltöltsön, nem csak szórakozással, hanem egy étkezéssel is. A kérdés, hogy az? Nem uh -huh. meg az egy forintos fagylaltokról. És mennybe került egy korsulser? Hát, az is van két forint. Uh -huh. Mondjuk volt, azt hiszem, a, a körbányai volt, meg a kinizsi volt, a kinizsi volt a drágább, de két, két forint. Azt hiszem, egy pohár ötven volt, ha jól dereng a hatvanas évekbe. És akkor folyamatosan teltház volt, gondolom, vasárnap. Hát, szóval voltam. Sőt, olyan volt, hogy a a kerület belső részeiből, tehát itt a budai részből, ja. hétvégeken ki kellettet menni dolgozni neki. Szóval kiirányítottuk, úgy idézőjelben mondva, a dolgozókat, hogy hétvégeken egy hónapban egyszer ki kellettet menni a Hüvösvölgybe is, a Csillaghegyi strandhoz is, a Pünkösfürdőre is, Mária rebetére is dolgozni. Értem. Hát nem nagyon tetszett nekik, de hát... De hát gondolom ez... volt jatt, Uh, hát jott, jott, az inkább a budai belső kerületekben volt, ott uh -huh. inkább munka volt. Uh -huh. A nagy ott nem volt. De hát nyilván, hogy érdemes volt azért ott akkor is dolgozni. Értem. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte. Ez még nem került szóba ma. Köszönöm én is. Viszont, viszont halásra. Hát. Való napot kívánok. Legyen olyan kedves, kapcsolja ki a rádiót. Készcsók, kikapcsolja a rádiót? Halló, jó Készcsókom, kapcsolja ki a rádiót! Halló? Most már jó, sikerült kikapcsolni. kikapcsolni. Nem, kapcsolja ki a rádiót! Halló? Készcsókom, hall engem? Igen. A, kikapcsolta a rádiót? Igen, kikapcsoltam. Jó, jó, jó. Kikapcsoltam. Én egy 81 éves nagymama vagyok, aki gyerekkoromban nagyon sokat jártam, a Nagyréten. Uh -huh. Igen, hallgatom. É, nagyon sokat jártam a Nagyréten. Ugyan én sopronban éltem, de amikor vége volt a vizsgának, akkor jöttem fel a nagymamához. Uh -huh. Ő ott lakott a Nagyrét mellett, a Bátori László utcába. Értem. És a Bátori László hát az 56-os villamos ment ki, és az 56-os villamostól az első megálló, vagy első kereszt utca volt az erdő mellett a Bátori László utca. Mm. Vasárnap reggel, mikor elmentünk a templomba, utána hazamentem, én olyan 10-12 éves körüli voltam akkor, és megreggeliztünk, és a nagypapától kaptam egy pár fillért, és mehettem le a nagyrétre. Két úton lehetett lemenni hátulról, akkor egy erég, az erdő mellett ott egy eréd meredeken, vagy körbe mentem. Én ott kovályogtam a nagyrékten, imádtam kimenni, halástam, különböző akkor... Azt hiszem ringispid is volt, de Igen. inkább a halászattal foglalkoztam. A bátyám az három és fél évvel volt idősebb, uh -huh. néha összetalálkoztunk, és akkor ő is adott nekem egy pár félért, akkor boldogan újból visszamentem <gül> halászni, uh -huh. mert mindig, ott mindig nyerő volt minden halászásért valamit csüpli-csüplit kaptunk. Ugye ez, ez a halászás, vagy horgászás, amikor igen, fából igen, készült igen. halak vannak. ezek az uh -huh. élményeim nekem a budapesti nagyrétről. Uh -huh. Hát ott van szemben, most is megvan a náncsinéni. Igen. Hát az egy kicsit kéjebb van. Az most is egy nagyon szuper vendéglá... vendéglátóhely. És ennyi élményem volt nekem a budapesti nagyrétről. Én a vasárnap reggeleimet, vagy met mm. azt mindig általában a budapesti nagyrétem töltöttem. Mi se után? Hát amíg meg nem nőttem és mm. el nem hagytam a nagyrétet. Úgyhogy ezek az emlékeim vannak. Mikor a utoljára? Hát meg nem tudom, a 70-es években. Mm -hmm. Most is járok a, most is jártam arra, Aha. mert amíg a férjem élt, a kis, az egyik kislányom az kint lakik hűvösöldbe. És őhozá mentünk, és onnan mentünk le a Balatonon, volt telkünk, és ott mentünk el az erdei úton ki az m 7 esre uh -huh. Úgyhogy, de most már, hát most már nagyon-nagyon ritkán járok arra. Most már inkább fejjebb a Mária Remetei bazilikába szoktam nagyon ritkán elmenni. Értem. Hát akkor nagyon jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és viszont hallásra. Kész csókom, viszont halló, jó napot kívánok. Akkor még egyszer elmondom a telefonszámot, mert nem mondom el, halló. Halló? Kész Halló. Halló. én hallom őnt, csak be van kapcsolva a rádiója, igen, és ab abból van most egy kis... Na, most már kikapcsoltam, most már jobb. Nagyon jó. Nos, több dolog miatt hívam önöket. Először is úgy látom, hogy a betelefonáló keverik hüvösföldjet és zugligetet. Ugyanis az előbb libegő meg disznófő is szerepelt, ami zugligetbe van. Igen, de kapcsolódott hozzá, tehát valóban igen. Tehát Na a libegő az most... nem ott van. Én egészen 76 éves vagyok, de uh -huh. szinte pici gyerekkorom óta ismerem azt a környéket. Legelőször a emlékeim szerint a 83-as villamos járt Hüvösvölgybe, uh -huh. és a 81-es Zugligetbe. Na most, amikor a Stalin 70. születésnapján a troli megkapta a 70-est, akkor az összes többi járatszámot alányomták. Akkor lett 56-os és 58-as. Igen. Tehát az 56-os járt ki hűvösvölgybe, az 58-as meg Zugligedbe. Értem. És ez most ott van, ahol ezt felújították, azt a régi Lóvasút állomást mm -hmm. nagyon szépen megcsinálták. Most már nem jár oda villamos. 58-as, de onnan lehet fölmenni a disznófőhöz, és a fölött valóban van egy nagy rét, amit a családom belül Saniszló rétnek neveztek, nem tudom, hogy a valóban az ő neve vagy sem. Uh -huh. Tehát az is egy nagy rét, mert az előbb beszélt itt egy hölgy a disznófőről, igen, illetve igen, igen. A, ö, ott levő nagy, lét, nagy rétről, amit én ilyen néven ismerek. Tehát szaniszló. Igen, de ez a hegyoldalban van, az már majdnem a norma falat alatt van. Uh, ott volt, a, most is ott van az Anna kápolna, gyerekkoromban az romos volt, de úgy tudom, hogy most ezt uh, uh, felújították. Értem. Na most az a népkert, amiről az előző hölgy beszélt. Igen. Az a Balázs vendéglő. Tényleg? Igen, ezt átnevezték. A Balázs volt a régi neve, uh -huh. az azt hiszem a magántulajdonos lehetett. Amikor ezt államosították, akkor valami kert vagy mi lett a neve. Aztán már amikor lazult ugye a gulyás kommunizmus, akkor visszakapta a régi nevét, a balást. Értem, nem tudtam. De ez, ez egy és ugyanaz. Uh -huh. Egy és ugya ugyanaz. Ennyivel is bejebb vagyunk most már? Hát igen. Nagyon kedves, hogy kiegészítette. Egyébként nagyon élvezetes a műsoruk és, és végig. Mitől élvezetes? Végig élvezem a gyerekkoromat, Aha. akár a múltkori. Dunaparti. római parti. adás, meg, meg ez is, mert itt is nagyon-nagyon sokat jártunk. Akár a mozgólépcsőről tudtuk, hogy létezik, meg is mutatták, évenként jártunk arra, de sosem volt olyan szerencsénk, hogy, hogy működjön. Azon gondolkodom egyébként, hogy hogy, hogy lehetne úgy, Átalakítani az annó Budapestet, hogy ne legyen Budapest a végén, tehát hogy azok a hallgatók, akik vidéken hallgatnak bennünket, vagy vidékről telefonálnak be más műsorokba, azok, azokat is valahogy sikerüljön megszólítani, és olyan témát kitalálni, ami, ami hozzájuk is kapcsolódik. De még nem, nem, még nem jöttem rá, hogy hogy kellene. Itt nincs korlátozva, hogy csak budapesti lakos telefonálhat Igen, de... egy élmény csomagot határoz meg cím. Igen, igen. Ugye nyaralás, vagy... Igen, tehát például száz éves most a Skoda 1000 MB, vagy 50? De minden esetre valami... Nem mi van a Skodával? Hogy a Skoda az éppen századik születésnapját ünnepli, és tehát lehetne egy Skodás műsort is csinálni, amiben aztán mindenki megszólalhat. Igen, az sok ember, sok vonzana. Ki fogom ezt próbálni? Köszönöm szépen. Kérem. Kész Szép lassan a műsor vége felé közeledünk. 15 óra 58 perc van. Szép lassan megköszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet, meg a telefonálásokat. Az Annó Budapest ma a Hűvös Völgyben járt, nagyon sok élményen lettünk gazdagabbak. Koncertek ügyében visszafogottabban telefonáltak a hallgatók, de hál' Istennek már tudjuk, hogy a Napi Rajz fesztivál is ott szokott lenni, meg, tehát hogy azért még nem tűnt el teljesen a Hűvös Völgy akármennyire is szeretnék, de hát van valami átalakítás, meg mindent lebetonoztak. Úgyhogy jó volt erre emlékezni egy kicsit. A műsor szerkesztői Árva Brigitta volt, a technikus Kemény Dániel, és köszönjük. Mutatja, mutatja nekem a Dani, hogy a gombfényesítő Kemény Dániel. Igen, tehát Dani fényesítette a gombokat, és Kardos Józsefnek pedig köszönjük szépen a sajtótámogatást. Egy hét múlva találkozunk, én Panks Naded Miklós voltam, a Viszont hallásra.